Afisa mmoja wa juu wa White House anasema Marekani inazuia takriban dola milioni 800 za misaada ya kijeshi kwa Pakistan hatua wa ambayo wachambuzi wanasema imefanywa kulishinikiza jeshi la Pakistan kuzidisha ushirikiano wao. Hatua wa hiyo inakuja wakati ambapo uhusiano baina ya nchi hizo mbili umezorota kufuatia shambulizi la Marekani kwenye makazi ya kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden aliyeuawa huko Pakistan. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomea Naida Isa. Afisa mkuu wa White House William Daly anasema wakati uhusiano baina ya Marekani na Pakistan ni mgumu lakini ni lazima urekebishwe. They have been an important ally in the fight on terrorism. They've been the victim of enormous amounts of terrorism. Uh, but right now they have taken some steps that have given us reason Amesema Pakistan amekuwa mshirika muhimu katika vita dhidi ya ugaidi na wao pia wameathirika na matukio kadhaa ya ugaidi, lakini kwa sasa wamechukua baadhi ya hatua ambazo zimetupa sababu ya kuzuia baadhi ya msaada ambao tulikuwa tunalipatia jeshi lao na tunajaribu kusuluhisha hali hiyo Bonnadelee alitoa matamshi hayo kwenye kipindi cha this week kwenye televisheni ya ABC jana pale alipoulizwa juu ya taarifa ya gazeti la New York Times ambayo ilikuwa kwanza katika kufichua umamuzi wa Marekani wa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Pakistan wa mamilioni ya dola. Bonnadelee hakusema ni hatua gani Pakistan iliyochukua ambazo imeipa Marekani sababu ya kuzuia ufadhili wao. Maafisa wa Marekani wamenukuliwa wakisema hatua wa hiyo inafuatia majibu ya Islamabad kuwafukuuza wakufunzi wa kijeshi wa, wa Marekani na kuweka vizuizi katika utoaji wa visa kwa wafanyakazi wa Kimarekani miongoni mwa hatua wa nyingine. Wachambuzi wanasema hatua wa hiyo pia ililenga kuishinikiza Pakistan kufanya mengi kwa ushirikiano wake na Marekani katika kupambana na wanamgambo. Uhusiano baina ya Washington Islamabad na Islamabad umekuwa na mvutano katika miezi ya karibuni. Wiki iliyopita mwanyekiti wa vikosi vya pamoja vya Kimarekani Admiral Mike Mullen alichochea majibu makali kutoka Pakistan pale alipozungumzia juu ya kuuliwa kwa mwandishi wa Pakistan Salim Shahzad ambaye alipigwa hadi kufa hapo mwezi Mei. Yapo bwana Mallen hakuweza kutaja ni idara gani ya Pakistan hususan iliyotenda mauaji hayo lakini alisema kuwa hakuona ripoti yoyote kutoka Islamabad iliyokana kwa Pakistan haikuamuru mauaji hayo. Serikali ya Pakistan ilishutumu matamshi yake ikisema hayakuwa na msingi. Marvin Weinbaum katika taasisi ya mashariki ya kati iliyopo hapa Washington DC anasema hatua ya serikali ni bahati nasibu ambayo hadhani kama itaifanya Pakistan kushirikiana zaidi na Marekani. Weinbaum anasema uzuiaji wa msaada wa Marekani kutafanya iwe vigumu zaidi kwa Pakistan kupambana dhidi ya wa wanamgambo kwenye mipaka yake. Kulingana na ripoti ya Congressional Research Service mwaka jana Marekani ilipatia Pakistan takriban dola bilioni nusu katika msaada ya kijeshi na ya kiraia. Msaada wa kijeshi ulikuwa takriban nusu ya idadi hiyo ambao ni dola bilioni saba.